Hola, ¡bugiorno! Ma ci fermo Parapam, parapam, param, para, para. ah, mirë m'gjesi. Mirë m'gjesi? Si i jeni. Shumë mirë. Adho, më adho. Mi m'gjesi. Si dukesh? Mirë shumë shumë shumë mirë. Qa bojt? Wow, nga zëri si i pyrë më duket. Jome, adhi nuk ka, jo. nuk ka, është zëri ti. Apo si ti. Pa i pa fjetër? Jome, kam qenë duke bërti, dur dje, duke kënduar. Ke kënduar? Pa, po. Oh, oh, oh. Ato këngë të bukura kërçare. Bravo. Ha, ha, ha. A di gjsonë i dashëm në Korçë. Ojta, siç po na thash. Po, po, po. Ti harron gjërat. Po duken si nga zëri. Duken. Po. Kish kish pësuar një gjë gjatë fundjavës. Po ishte me, me nuk kishit marr DJ kështu që këndon, duhet këndoni ti apo? Po e kënduam ne për shefin tonë. Na për shefin tuaj. Po, po. Sa këngë? Serenada apo çfarë? Po, jo këngë të huaja, jo të pak serenada, uh -huh. dhe ata kanë filluar mos i pëlqejnë mos serenadën, më sa kuptova. Serenadë, për çfarëve? Po. Mos e thos se këta të rinj. I pëlqejmë ne këty. Kanë ardhur këtesë serenatën. Ashtu ë. Akoma skandali nga moda që gatëran. Jo. Jo, jo. Kemë serenatën tonën. Na këndoni serenatën miolta. As nuk. Se ti je ja, serenatë. Un po zbuloj që un po zbuloj që aty tani kemi edhe këngëtar kështu. Ah, isha... dhe kënton, adin dhe <laughs> kështu leta, a i këndon? A di të muzikën ka lidhje të vjetër? Kështu që leta letjaniis, aty ku e ka lënë dje. Është shumë mëzi. Miza është përkthim nga se gjysma janë përkthyer nga greqishtja, tha nga këto që se janë serenadat korçare, që janë korçare, janë dhe ato që këndohen. Po. Në përdansma, ai gjëra kështu. Që janë ç'i jam me nënën, është me një me nënën që pret deri në tretë ngjesisit të pritën deri vona. A mund të susheshin, nuk diun, nuk diun si bën. Po nuk di. Vetëm dëgjaj. I di kështu si si koncepte më të vërë. Si fabula është me njërin që vonoa po dhe nëna bëhet merak etj etj si çdo nën pa i ke shkuar këta të dashur e... ah, okay. po, pra, pra. po. a beso Nëna ndjalom thamon suvono diçka tjetër Shumë e bukur është apo Tam tam ajo është gregë apo jo a uh, që këndon Antrem dobe këndon ajo Io genam dobe këndon atë se ti e falë ka këngë gregësh Po dalle me të tjerë po shitë të të përkthyera më ka këngë ka përkthyera prandaj po Pa pa pa. Ta se gjenë mund të jetë grekisht, ç'ke ç'ka. Jo, jo. Jet grek gena. Për, për dorën A ti e përdorën ton? Ëh. Tash mos e shijoni. Se ne duar, ç'i kan gjen atij. Përdorën ton kë. Se se si e thash? Në si Romë e the. Pa pa. Mira, mir. Nëse ej, ç'i kan fundjavën mbaroi, dashmat u mbyllën, këngët u kënduan. Hmm. Miç dash vja gojem edhe një herë tjetër në klubin në Vellet, e mëjesit, në vallet e klube femrë 140 gusht. Pata, pa. viet gusht. Iku. Dalë ngadalë, por uh, po ikën e gushti. Iku. Qëse që ne jemi për një javë tjetër këtu. Është mbushur me muzikë, surpriza, bileta kinemaje, dhurata, ora. Ku do të ndani? Gjëra e bukura. Kontrpo. Po. Bileta, bileta për te koncerti Anastasia's. Mhm. Mm Konsert. Konsert. Tunde, shkunde pa, dhe lëkunde. 25 pa. gushti. Ba. Kështu që kemi gjëra në klubin e mqesit për juve Edhe i sëri për du të reguar gjithashtu Nëjse, oke, okay, fillojmë me E këndojmë E këndojmë E, e, e këndojmë një këngë për po, bërë <laughs> Kjo është Rule the World nga Walk of the Earth Në klubin e mqesit dhe të kënda e parë për sot 7-7 minuta, mi qda shumë mirë se keni ardhur në Klab FM në i 100.4 Telling you dhe tani kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit Në vitin 1519 Ferdinand Magellan me pesë anije lundron nga Seville në udhëtim rreth globit. Në vitin 1809 Ekuadori nis luftën për pavarësi nga Spanja. Në vitin 1821, Missouri bëhet shteti i 24 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1869, Fin Projektori u patentua nga O.B. Brown. Në vitin 1881, u hap ekspozita e pajisjeve elektrike në Paris nga Thomas Edison. Në vitin 1947, William Audom përfundoi fluturimin e tij rreth botës. Ai vendosi rekordin duke plotësuar fluturimin në 73 orë e 5 minuta. Në vitin 1960, erdhi në jetë aktori spanjoll Antonio Banderas. Në vitin 1985, albumi Like a Virgin nga këngëtarja Madonna u b albumi i parë nga një femër që arriti në 5 milion shitje. Në vitin 2000, popullsia botërore arrit shifrën 6 miliard. Në vitin 2003, Yuri Ivanovic Maleshenko bëhet personi i parë që martohet në hapësirë. Në vitin 2013, kënga me titull "Aurora" nga Katy Perry u transmetua për herë të parë në radiot amerikane. This is Club FM 100.4.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 Midisorës 7 dhe 10 Në klubin e mqesit në Klab FM në 100.4 Hello, hello, hello Mirë të keni ardhur në klubin e mqesit në Klab FM në 100.4 Ne jemi këtu të qdo dit me uve nga ora 7 dhe 1 orën 10 Në këto val dhe Zakonisht e dhe nga të ekran Por jo për mua e ngush Nuk i kemi ndesur kamerat Zemi tukende një rehat Kjo është Kjo është gjitha E për mbledur Për të mësirën nga Kina Mongolia Mongolia Po, nga kina i bëndë gjitha di Ako me bërë Në isë shumë i vjetër <laughs> Disho, disho um, Olta, të ludhem pak po, me motin po. sot Un me ndoj Dhe poj para përgatis që po. Mund të kemi lajme të mira Të mira pak Jo, po. jo të mrekulluash Por të mira Po, në fakt të mira janë se mm -hmm. Temperatura maksimale do arrit 33 grad ah. Kështu i që do jetë Në ah, ja, freskët Gjithashtu, në këtë momente është 26 gradë, dhe s'pas kënë i pikime, sotë. Nuk ka pikime. Po, s'më të regon. Ja, jam qikëtua më i gëzuar. Besoj që nga e mërkura mund të fillojnë shirat. Mm -hmm. Atërë kur në duhet, i këmë përshimë. Okej, okay, falimin deri tolëta. Çu sheguaj dëgjohet mënisë dashur 33 gradë është temperatura maksimale sot nga e mërkura mund të nisim shi. Dhe maksimalia e javës mund të arrit 35. 35 gjithë javën. Pra... Donë të ka një rënie të Nuk kemë më ato. Po 37, 37, 38 ato. Ja, po pra. 45 në diell dhe 40 në hije. Më shumë se asaj ka pësuhen un ç'mund të bënte. Një thashë them dëgjova sikur do vih një val tjetër e të nçedit, po oh. nuk e di sa vërtet është vërtetë. Kush kur ab... për kur thuaj? Muhamed Rrugës. Po brenda gushtit bëhet. Po merr më Muhamet rrugësh ato. Do janë nga disa burime, nga disa burime që merren me këtë punë, më thonë që do nisin Shirat. Do nisin Shirat. A majti? Po. Tur në Shqipërisë pra ai. Po në Shqipëri se ande ku do ikim ne, s'ka shanse të kishim. Në zonë në zonë. Po. Joçi në Kubë. Po. Okej. Ashte Maldive. Më e ditës bën për pushimeti, do i, i bësh pushimet apo hiç? Po, e vendose në një hotel me peshye në qendër të Tiranës. E kam pa dalli. Jo, kam. Unë kam të, të minutës fundit pushimet. Pse nuk pyet as për ofertat? Po mer pastruse se do të pastrojn vilën, ta bëjn gati kur të shkon. Pa problem, të pa pakten. problem. Taktë. E fuaja sa ai. Po vien Zonia. Çel çavterin, vjen po, s'dhe fresta. Rose, rose. Pate, pate. E. Po teli me muzikë lajeve të t'ju? Po sigurisht se për e t'fjallë Po ka, ka orkester në vetë kjo? E merë me vetë? Ka një orkester Jo, jërë janë greka ta Një i, që më kënda Një që më kënda Një që më kënda Një që më kënda Një që më kënda Një që më kënda Menë telefonë atë Kam të ta. afile mm. atë jërë Të afile? Të afile Të afile nga filati <laughs> <file> Të afile të pulë E këshu e kelim p <laughs> Masha <Më> Allah. <laughs> mir doli dha. Mir rregulluar shumë. Po po. Po. Okej mir. Ah, kremas vaklën e mësesit miqdashur, ne ju përshëndesim shumë fort. Un jam Blendi këtu bashkë me Adin dhe me Olton, çdo mësesëve jona nga ora. Mësesë. 7 deri në 10 në Valet e Klave Fem në 104. Okay. do në krye bim jetit në klub e femrë 104 7 22 minuta sa vajte në këto mendë miq Po lejoja në internet është një blog i cili është i përbërë nga nga shumë udhëtar nga gjithë bota quhet Loads of Roads. Bëkom. Loads of Roads. Shum rrugë. LOADS OF ROADS Do të shkruhej, Loads of Roads por, por është një djali cili ka, ka bërë një gjiro të mirë të, të Balkanit Këta herë dhe ndër të tjera ka qënë edhe në Shqipri pa, E ka shkruhejtur një postin të, të vogël I cili titullohet, uh, ja, disa gjeraj që mu duken për të qeshur, thot Nërsa o të toja, në Shqipri Për të njërë, um, me qëfar ka qeshur e i ku Kështu që, e, për të qeshur e në kuptimin që ka qeshur me ne, por Që kanë qenë interesante për të, nuk ka, nuk ka natyra, uh, po them, talëse, ose përqeshëse, si, si artikull. Me një që të, të thotë për shumë mund që, uh, gjëja që i ka, ka përpërshtypje është e para, tu ndje e kokës që të thotë, po. Po, po. Ti duhet atish, por, e, e, uh -huh. ne bëjmë ndryshën nga gjithë bota, dhe i kemi habitur këta, për një kodë gjatë, mba jmenë që erët, erët, erët, në vitet 90, kër vini në të para dhe të thamisionartë, k Shastizë në humir. Tundi e kokos. Sepse ëm ne po si thonim jo. Në shumicën e botës tundi e kokos lart posht me mjekrën do thotë po. Tundi e kokos majtas djathtas do thotë jo. Do një në të kundërs, më thonë. Mhm. Po e djivoni nuk e kemi tamam. Siç e kanë ata. Se ne e kemi kështu, e kemi me me diagonal, domethënë. Po diçka e kemi ndryshuar. Po, e kemi mjekra jon shkon Maja zjathas for edhe ngrije të ulet në një të kohë. Kur ne bëjmë ato, uhm, mm uhm. Mm nuk e ke më thjesë, maja zjathas me me lëvizje. Po nejse. Që sjë aty jam ngatruar, thotë kisha dëgjuar se kjo ndodh në Greqi, megjithatë nuk e gjeta as kund ë uh, të praktikuar në Greqi, por më në fund në Shqipëri e gjeta. Po këto gjë gjithçka. Tundja e kokës që do thotë po. ë uh, kur në të gjithë botën do thotë jo. Që mund të jetë pak uh, mund të të pak ngatruese. Thota, e gam gjithur quti që faktin që të shkosh në kinema, thot, për uh, shqiptarët Nuk ishte ai shumë uh, eksperiencë për të par filmin Por është një moment për të mbledhur me shokër, për të folur, për të bërë një mua betë uh, Nuk e ti në cilën në kinema ka qënë ky Por, oh, pra, e pas ka futi qik në dojnë Por, uh, po uh, Ka qënë në kinema, por ka të gjuar që njërësitë uh, kanë folur, thot Kanë pyrë cigare, kanë pyrë dhe alkoll Ja Po Poku pas ka qen ai. Thotë kanë vrarë, të... kanë vrarë një njëri, kanë bërë drogë dhe i kanë marr veshkën. Po, po, po. Po, po. Po, paske lezu nei gazet. Jo, kta kta e tha shumë këtë të, të fundit. Por a, deri te alkooli e ka thën vet. Tjetra, ë uh, cigaria, cigaria. Uh, ë çopie edhe ende në megjithëse kam ndryshim, kam përsëri në unë tani. Shumë ndryshim duhet. Shumë ndryshim. Po. Duhet dhën kjo. Hm. Mm. Që të paktën kësaj herë sikur sikur ngeciçi, kanë frikë njerëzit edhe në fshat rast lënë cigare mm -hmm. brenda. Edhe brenda në shtëpi madje. Dani në verë kanë frikë. Papaja atë provat. E ka lënë uh, Ku për kë thua ti? Papaja. Po pra, thoni thonë. Po sicili flet për, për shpinën e vet. Jo, ja, në shtëpi do nuk piet special. Në që. në shtëpi kam shu shumë njerëz nuk pinëm në shtëpi cigare. Jo, nuk pinë. Edhe gjësuar dha ata. Ata pinë në për ballkone, në për në verandë. Jo sepse as i le Ilir Beqa apo si le gruaja. Oo oh, bo. Që në fund më rënd akoma. Po. Është vërtetën. Është jo, është, është e vërtetë edhe. E mirë është mos pish sigare brenda në shtëpi. Se mbendet ajo era ashtu. Pastaj oh. po të kesh edhe fëmijë të tjerë të tjerë krimësh. Aman se nzihen për dë. Kan bërë me neve ashtu krimësh, mos të bëjmë ne me ta. Po tani. Rritur në përshpië ashtu, pi i don. Mi. <gjë> Çi. Me të dreadhur. Rrit bon. <gjë> keq në etjë. Um Por, i ka për përshtype që akoma mund të pish cigare në Shqiprinë ca vende, uh, ku jash nuk pjetë. Pase ka për përshtype shumë gjiroja, që njerëzit dalin natën dhe bën gjiro. Lartë e poshtë e lartë e poshtë e poshtë e lartë. Po, që ka për to që ditur kjo? E përdo, që aty ku vjena i, njerëzit në byllën qënë shtatë, hanë nga ato darkat e ngrirat frigoriferit që ngrojën mm. në mikrovaljë, edhe ja fusin gjumit nga 10-a. A... Ëh. Që parësish... dhe... Po vëndom kësoja po, ti mundi dukej shumë çuditshëm që njerëzit dalin bëni xhiro në mbrëmje kështu. Kur kanë një çik freska, kush e di se çfarë. Pastaj çifttarët janë shumë pa punë, e paraqyesh kanë kohë për çfarë. Po, se do këta çojnë në mëngjes i kanë punë, kanë e kanë ndryshuar rutinën. Ti e ke punë, zgjohesh vonë, ç'problem ka? Deri në darkë ai kanë gordhur. Po është një zonë, kanë parë njerëz për shembull, kanë nusen shtatzanë e mbajnë për jashtëa deri në orën 12. Për të hecër, për këshu Pra po, hecëpastër no, no. Si a e rëmëjt pasër Halë më vetë është edhej Cili? I mbeti shtatë zanë Po Doet hecësh Të rekomendohet në doktori Edhe kontraceptive të mirë janë <laughs> Nuk i kamë provuar Si... Jo për... A... A, a um, tiki halën që doet hecësh më brama Po pra të halë, kamë dhe unë E si a mirë të bënë Tash më s'kishe halët mos n'kejlësh Jo jo E kamë zjidur kë Ha ju radio. Eh, po tani nuk ta them dot yeah. se do do do kopjojm formulën. <laughs> e ka batalje. E kemi zgjitur para. Po sigurisht. E keni zgjitur apo keni lidhur? Si <laughs> është <laughs> kjo fund tash. Edhe <laughs> edhe ose shumë e sigurt thon. Lidhja ka ndryshuar. Jo, jo, ai mabeti tjetër që po thotoi ta. S'ka siguri maksimale po thon edhe për atë mabeti. Po për çfarë mabeti a di? Po hadi. <laughs> Kontraceptivi para kontraceptive. Nuk <laughs> po të kupton hadi. Flasim për kontraceptivët. Jeemi të rritur. Jo hadi, jo hadi. Bra, jo. Jo tamam për kontraceptivet por se ç'është një lloj mekanizmi tek burri, jo tek femrat, që i ndihmon femrat mos ngenin shtatzën nëse instalojnë në atë gjën. Ëh, më, siç ka ti. Si thoshte në këtë vend ku është Uluradi edhe Altini kishte shumë informacione. Si kam mundësi që i tërhiq ky vend. Po, s'ka. Ne po jemi jemi të modern, jemi Altinika, hava që të mos jemi i Ballkanas. Do të ruaj dialerinë vet. Ky Bollkalajka. Po, bra. Në kuptoi. Edhe ne duam akoma. Kështu që shë... Kështu që skemi instaluar gjë. Po, po. iOS 8 çaj çaj e fundit nga Apple. Po e shikoj. Ëm, um, anëse thjesht ajo, mbani më me me këtë me këtë zotrin që bëri vasektomin. Po, po. Ëm. Mm? Si tha ai tha. Kur bëra vasektomin, thamë u premtuai që nuk do bëja më fëmi tha. Por Dryshojnë gjyria e bebes <laughs> <laughs> <Niko>. praf, <laughs> U gjithë zitja Nëjse Maron 5 këndojnë Sugar Tanë i në klubin e mqesitora 7.29 minuta Ju jeni me Klab FM në 100.4 Edhe në oh, jo, jo. Edhe në internet Edhe në po tete, oh, tete, jo. pa, pa. Klab FM pika lë pa. Klab FM pika lë Jagu vinë cunat Sugar Love and love and I need it now When I'm without you That's somebody's music.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 gisorës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club Fem në 104. Hello, mirë se vini në klubin e mëngjesit në vallet e Club Fem në 104 edhe në ekranin e Club TV 733 minuta veshon 7:34 në këto çaste. Unë jam bleni këtu bashkë me Adin edhe me Oltën. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Çdo mëngjes më jupen nga 17 në Club Fem në 104 dhe dua që tani tani të bëjmë edhe anagramën për ditën e sotme. Mishtashur Bërë Unigati është për një orë nga mishtam të kë premium watches, dyqanit cilë vendodhe të kë rruga Abdul Frashri në kryë qytet, vetëm disa metra më poshtë libri dhe universitarë në drejtim të sheshit Wilson, është dyqan shumë i mirë, dhe kjo orë për të parin prejush që do të gjithi anagramën sot në 069 20 70 10, 222-069-27222 Ka përcion falas dhe shumë më mire Anagrama Në klubin e mingjesit A there Tani Anagrama është E ke përësysh nerin? Po, kom shion ta Nerin, po Nerin vuan Nga se? Vuën nga vapa, vuën nga mungeset shëshëris, kur ta ikin në plajsh me familjet. Vuën e vetëmin, si të thuar. Mm -hmm. Si vu neri. Ah, si vu neri. Ah, si vu neri. Gjuna neri. Si vu neri. Kjo është në gramëm. Si vu neri. Si vu neri. Jo sa vu neri, po si vu neri. Sa i vë u në e rë i një jo shumë e gjatë. S-I-V-U-N-E-R-I. Si vuneri. Si vuneri. Kado. Si vuneri. Ja, po e studiuje, po. Han, shikoj një pak. Shije një pak. Bledi bunë të vështira, që të mundë. Si vuneri. Anagrama për ditë në sobe. Për një kontrol të plotë mjekësor në spitalin Amerikanë, olta e ka gjetur. Po, faleminderit do ma japesh? Ë, uh, ta japun, po. Mirë, kontrollen e mbajun. Orën le ta mbajnë dëgjuesit. Për një orë, se thash kontroll. Kontrolli kemi pak më vonë. Për një orë nga mësthan tek Premium Watches, siç më thosha. Si s I V U N E R I. S I V U N E R I. Detyra juaj është i ritrazoni këto gërma për të formuar një fjalë e cila ka kuptim. E gjeta di? Jo akoma. Jo akoma. E pa s'kanksperjencën tënde aty. Po, bra. Olta, olta ka përvojë për këta i gjëra Adhe e bukurash që do të ndaj me këto Ja, e tregoj dhe e? Po heme unë e gjitha që i shparën, që fëthës kjo ek, a, E, e gjitha që i fillin, po E është edhe gënjështar Po qëfar, jo, sush gënjështar, pëse E shikon tani, tani thot e gjitha Tani që i a ja thashon Nuk shen nga largë prins Dale një sekon, se vjeshtë nga tion Prinëm për qabë i të fjell E ka gjithur? Pa, sigurështë e kam qëtër përsa e vëdhë në dëshimë ti Hmm, orëta, me thëmë drejtonë se ke qëtër Vërtet? Ja Nuk, e ke, nuk po, është ajo Po, ndo është a grëma fundit N nuk është Nuk është ajo uh, Unë kam një fjal tjetër Vërtet? Po Po delë kështu Del? Po. Delë e plot njësoj? Nejnë se nëse delë është dule dali dhe është A të ere 0, 69, 20, 70, 22 Me gjitha të unë e kam E kam këtu fletën originale po, po. Nga ka njësur puna Dalin dytë fjalë, thot, Olta Të pakët në kjo imja doli Dalin dytë fjalë Kjo është një gjë, Olta është Përfëshin po? shumë brenda Ka që po tëmë Kjo që me ndoj unë Nga jam njësur unë për ta formuar anagramën po, sh... Përfëshin shumë brenda Atere, si, vun, neri 069-207-222 069-207-222 Letë pëjmë të inë pjytin nga aktualiteti Letë qikojmë uh, Letë qikojmë se satë uh, Vëmendë që mjenin daj lajmeve Tani që lajmet Janë me pakit Janë si në sfond po themi Se është ko gushti ko Pushim është mm. Një një një rënd ka ndodhur dje Në kryë qytet Ka qenë shpërthimi një bombule Një një një një një një një një një një një një një një një n 21 vetë janë plagosur e ka qene të mëshme duke me nduar që mund të isha atje se mos kur bëjt fjalë për një mbëltare ku afrojnë dhe fmi shumë akullore, prinder shumë. Që, që që vetëm ta me ndosh e gjithë pasaj debatin që hapë kjo në lidi me kujdesin për sigurin e këtyre sendere ty dhe jashë në cilën rrug ka ndodur kjo në cilën rrug të kry qytetit ndodhë i shpërthimi bombullës gazit Pas ditën e tjeshme, rëthonës 18.25 minuta. Gjess Glein do të bidani me Hold My Hand, 069 207 222 është numëri për komunikimet me Nektu në studio nëmër 17 Radio Skla BFM në 100.4 në frekuenza tua. Miçdashurimi qdo dit me ju nga 17, Blendi, Adi, Olta. Mjëm Gjessi. Please don't make me way jesëm në dashuri. Përshëndetje, morrës tani 7:43 minuta. Unë jam bleni bashkë me Antin edhe me Oltën këtu në Klab e Fem në 104 edhe në ekranin e Klab TV-së. Do të, të kujtoj se anagrama për sot është është empatike me Nerin. Ne pyetim si vun Neri. Ah, si vun Neri. Neri vut për qona të vogla. Do thoshte një miku i Nerit, por si vun Neri është anagrama S I V U Në erë i është për një orë nga miqë tante këpërimi më uoqës Në 067 në 2722 luet loja Tani kemi një e, e, e, Para kemi një fituës në lidi me aktualitetin për pyetjen, Se në cilën në rrug në dodi shpërthimi dje i bombullës Ka ndodur në Don Bosco Në Don Bosco E, e, e ka gjithur Mateo i parri 089 mërë nëmri Juve do të këni para tje Në fotot e shpërndara videot gjithashtu Se bëri gjiron hmm. faqeve të internetit e, Po kështë shpërtimi ishte i hatashëm Zotë i ka shpërtuar këta njëres hmm. Se atu i ka dal në dalë në rrugë edhe, edhe këtë njën dhe qi Pa i si e tuken si frikoriferin frikoriferi njën shqu Frikoriferin mave jakulloreve, kokë porsht e, Do dhë do, do i gjërësh Edhe të mendoj shqy kështë o trija Se po shi e pak lajme tje Pronari kështë qënë kështë tentuar që të hapte bombullon E nuk i kështë hapur dot gjisje ne fort thot hapë bombërën, po unë po si kur thot hap bombullën un po kuptoj mm -hmm. tani sikur do te hap rubinetin poqe te rrjed gas dhe ky pasaj ka marr nje chelss per ta liruar me chelss nje chelss mekaniku dhe thot qe nuk mbaj mend as gjë mbaj mend momentin qe kam qen kam shkuar me chelss atje ta taliroj ndoshta ka goditur me chelss aty diçka ne pasaj isha n trotuar thot isha per jasht ishin njerëz qe mundoshin m'jepnin ndihmën uh, ndihmën e par Donë ai semba mund shpërthimin. Ky ka qen brenda në kuzhinën e kësaj ëmëltorës. Nga sa kuptoj unë këta përveç akullore mund të kenë bërë dhe ëmëlsira të tjera aty. Ka pasur bërën, ka pasur një kuzhinë e furrë e tëra. Mm -hmm. Edhe kë, nga brenda në kuzhinë e ka gjetur veten për jashtë. Tani a e kanë tërhequr për jashtë, këtu ka qen pandinja. A ka fluturuar për jashtë, nuk e di. Nuk më rëndë. Po, por por që kanë shpëtuar të gjithë gjallë, këtu ka qen Fatmirë. Ka qen fa... të gjithë dje oh. gjatë duhet thënë. Po, bra. Edhe edhe tregon edhe një çtjetër që këto bombulat nuk kontrollohen fare. Ë janë jashtë standardeve të sigurisë, janë të vjetra, ka shumë që vijnë nga Italia, nga Greqia, domethënë mbarojnë ciklin e jetës aty kur bëhen të vjetra, bëhen të rrezikshme, bëhen edhe pa. edhe këto vende shikojnë një mundsi ti heqin, sa më mirë ti heqësh. Edhe përfundojnë në Shqipëri. Pastaj pa kontrollet. Në këtyre edhe edhe ndodhin këto, po kusuret të... e ushvolo shpesh për bombulat që nuk kanë Ne nuk bëm, ne nuk kemi në shtëpi për shkakun. Nuk bëm, kemi mirakl nga kjo. Un kam në fakt. Ka kjo, gjoja është. Por kam një nga ato të sigurta. Ëh. A dihet që të sigurt ti? Po. Jan disa, jo, e kam seriozisht, janë disa nga ato bomblet që janë më më të sigurta. Okej. Kushtojn pak, por janë të sigurta. Është qartë. Okej. Mirë, faleminderit orta. Duhet i punosh me kujdes. Duhet i punosh me ti punosh me kujdes. Ti përdorosh. Ti përdorosh. Po. Oke, okay. të punosh me kujdes. Me to me kujdes. Dëgjojmë një, dëgjojmë një tingull misterioz. Pyetja është çfarë do dëgjojmë? Çfarë po dëgjojmë? Oke. Okay, kjo është çfarë do të dëgjojmë në, në këtë klip të shkurtër. Unë, Hadi dhe Oltan do të bëjmë vetëm 2 minuta pushim. Do të vijë edhe topi lutë ndonjë time bomb në Club FM. Eritakoemi në anën tjetër të këtyre mesazheve publicitare. Ju përshëndesim. Jurojmë ditë fantastike çdo të gjithëve. Mirëmëngjes. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kur të dëgjoni këtë këngë në Radio Club FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst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 Hello hello, mirësevini në klluin e mëngjesit në Klube Family 104 edhe në ekranin e Club TV Miqdashu 7854 minuta. Në këto më ndo të shfaqni një histori e cila në fakt është nuk zgjer refare megjithatë por i përmendet në për uh, në përto ditaret shkencore. Po tregon që ti nuk ke nevojë për të trut, që të mendosh. Ordro? Është historia po, e, e e ka fatalli, është historia e një, uh, një burri, një burri uh, francez, i cili Të cilit i mungon të 50 Deri në 75% e trurit E me gjithatë mm -hmm. E me gjithatë Kishte një funksion normal Kërë një histori shumë të shmentur Në vidin nga 2007 Zotëria e mëri të cilit nuk bëhet e ditur Por që ishte një 24 vjeqarë Në atë ko i martuar me 2.000 Dhe punon të një punë shtetërore Në fransë Në një zyrë diku mm -hmm. Shko në spitalin Sepse kishte uh, dopsi Kishte cako që, që ndihëj liks, kështu jë jë jo, jo shumë jë jo shumë energjik. Dhe kur i kanë bërca tha teste imazherie, kanë parë që truri i tij ishte shumë shumë i vogël. Wow. Po, dhe kjo ka ndodhur për shkak se ai që bebe kishte vuajtur nga nuk dihet për cilat shkaqe, por një rritje e lëngut paska lëng në tru mm -hmm. që e mban situatë trurin të rrethuar. Midis trurit dhe kafkës është ky lëngu. Mhm. Mm dhe dhe në farforme truri pluskon në këtë lëng. Këti ky lëng i shtohej shumic, shum në shumicë prodhonte shumë nga ky lëng dhe nga që nuk ka ku të shkojë se presioni ndërtohet atje. Çfarë ndodh? Shumë lëng, shumë lëng, atyre pak tru, pak tru. Bli dhe trurin. Po, ku kishte më shumë lëng sesa tru në kokë. E ka wow. pa fallje. Megjithatë, fliste normalisht, funksionet e trurit ishin normale. Disa nga zonat thonë shkenstarët cilat janë përgjejse për të ecurit, për ekulibrin, për të folurin, mund ngonin fare, wow. ishën shtypur, e me gjitha do kufliste, etste, kishte ekulibrin normal, edhe dhe, dhe, kanë mënt, do me të këtaj ka në në mëndë, si do kështë e këtë thoshin, po këku i ka mëndë, <laughs> e veda, edhe, edhe njëra teori që flitet në këtaj, edhe, edhe testi i inteligencës, vetëm pakës në në mesataren, pakës në në mesataren, IQ-ja, që që që qëtë, 75%, Ka pasur një IQ verbale 84, shumë normal, dhe një IQ të performansës, si që që uajnë, të 70-ës. E kombinuar, kjo, diku IQ-ja 75. Dhe e, thonë që nëse diçka ndodhë për dekada me ratë, si që ka ndodhur këti, se pësat a i këshin vendosur e, një janëzirë një në këtë lëngu, në kurisht e dhe bebe. Dhe i në moshën 4.000 vjeçare, kur ja këshin hequr këtë, Së thuash kishte një operacion ai që e ndihmonte që të ridhte kilogët. Ai ishte një xhirim. Ekis po, ekshi mbyllur përfundimisht në moshën 14 vjeçare, por nga sa duket kjo me deri në moshën 44 vjeçare, për 30 vjet, lëngu i trurit prapë shtuar me shumë inc dhe ka shtypur e ka zvogëluar trurin atje. Por e thon shkencëtarët, nëse diçka ndodh ka dalë ngadalë, me vite e me dekada me radhë dhe jo për një herë, atëherë truri pastaj ka aftësinë të adaptohet. Dhe funksione që do të kishë dhe një zonë caktuar, ja pason një zonë të tjedër. Mm -hmm. Ama, kjo nuk e ka këptuar fare. Pra, ka kjo nuk me jet... ndonë të me tru, por me gjëra tjera, e këptua. Ka jetuar një jetë normale. Bravo. Po, dyfmi, gruan, martuar, pun, po, të gjitha. Dhe, pra, s'ka që në duhet tru, rri vërtet. Dhe duhet tru, dhe, dhe, dhe tru fare, po pra dhe po dhe bra. U shkete kë uh, Wizard of Oz jesh, ai, jesh, pa, si ai... arit, që është aji që s'ka tru Po, si të sharit që t'i s'ke tru farë Je pa tru, po, je pa tru Mirë, um, ikim, Sam Smith do t'a mbylli Bas pak do kemi dhe lajme dhe orës tët Like I Can, që vetë kjo shtat e pesëllet e tët On a witness stand But I'll never love you like I can, can He could be a stranger You gave a second glance the trophy over one night stand did a dive your humor but i don't understand cuz i'll never love you like i can can can Zemjeskin Ardona Grupin e Mqjesit miq dashuri ju përshëndesim dhe të gjithëve urojmë një ditë fantastike. Ishte Panic at the Disco, jose apo juam. Ehm, um, në studim, kjo është në fillim faraolta, lutem, po, se po. harrova. Le të japim të gjithë fituesit e derim tanishëm në klubin e Mqjesit që të mos mbajmë as një fitues pa pa dhënie. Po mund të them që pranagramën më kanë thënë suvenir. Suvenir është e pa sakt, siç po e thonim në fillim. Qelloka Që loka që kjo fjalë, fjala savuneri, savuneri, të, të, të, të dalë edhe suvenir. Po, po, suvenir, po. Po, mm -hmm. po, por unë i thash, është diçka që i përmban të gjitha. Sepse fjala nga un jam nisur është e vërteta juaj. Universi. Faleminderit. Të lutem. E ka gjithu Altini 479 të mbaronumër fiton orën nga Premium Watches 479, Altin 47 Altin 7... Ahmeti Altin Ahmeti, e pasë mm -hmm. këmi dhe me mbjemer Pa, pa Ke fituar një orë nga mi shtante kë Premium Watches Ke qëni pari që ke thënë Universi Bravo, të qoftë Altin Ahmeti Ahmeti Ahmeti, pra Dhero që për tingullin që ke hedhur, ëh, mm -hmm. më kanë thënë rreke ujë, që moti jet, mund të jet çezë me lën hapur jo. ose në të njëjtën kohë uji që bie mbi sipërfaqe jo. të ujit. Jo, atëherë, atëherë pika ujit. Pyetja është, çfarë po dëgjojmë? Çfarë po dëgjojmë, miq dashur, është diçka më veçantë? ë, uh, zhurmëu i ndihhet. Tingujt e ujit ndihën. Kjo sdiskutohet. Po nga, po bien. Por ku jemi këtu? Ësht dëgjoni pak të da mbinee nrgistruar kujdes 0, 6, 10, nëndë, njëzet, 7, 10, 22 Qfar po të gjohim në këtë klip? 0, 6, 10, nëndë 7, 10, 27, 22 0, 6, 10, nëndë, njëzet, 7, 10, 22 Kujdes <laughs> E bukur është ejo? Shumë okay. Nga aktualiteti? Skemi, Skemi pyët, ja mm -hmm. Ate letë bëjmë një pyët e nga aktualiteti? A dhe do të kem muzikë. E di që ADI ka edhe një 20% më gatit. Por më parë kjo pyetje nga aktualiteti, më hiç dashur. Çështja e azil kërkuesve etj, etj, etj që kanë qenë kaq për të folur këto muaj, mund të themi, në mediat kaquar që si masë për frenimin e azil kërkuesve në doganat shqiptare Të vijnë tani për forthime edhe me polic. Të till. Ç polic? Atë forca policore. Po vijnë të punojnë në doganat shqiptare, dogana toksore, nga dalin njerëz. Ë puna e tyre atje është për të frenuar valën e azil kërkuesve. Ç polic pra, po vijnë. 06920722 gjithmonë për numrin. Dëgjojmë në këtë zonë ne për jumë që Adhi e ka gati tani. Kujdes, duhet të vjen në mend se kujt i përket ky Z është zëri i një personazhi të njohur që Adhi e ka ndryshuar, transformuar sot mëngjes. Je vja. Është një pianiste e zonja në muzikë, duhet kalosh orë, orë, orë studimi, dedikimi, lodhje, duar, shpinë, ti duhet të rrish drejt, me të vërtetë më dha një një edukim të jashtëzakonshëm. Hmm. 069 20 70 222 069 20 70 222 Një edukim të jashtëzakonshëm. Po, e lodhje, sakrifica. Wow. Ku e pas gjetë më shok? Po, personazh shumë i njëhor blendi. Shumë i njëhor, po pse s'po pë... Ti jeh për sjarrim, duket sikur është pianist ose pianiste, por është mm -hmm është artist, mm -hmm. personazhi. Mhm. Mm Madje është këngëtar. Mm -hmm. Deri këtu okay, po dimoj. Okej, okay, mjaft. Këngëtar, këngëtare pra shumë. Faleminderit. Ka studiuar piano thjesht për në fëmirin e vet. Ka studiuar pianon në fëmirin. Personazhi është zakonisht i njohur për çfarë? Jas zakonisht i njohur. Për... Po, po, po. E dgjojmë edhe një herë. Kujdes. Hm. Është hmm. një pianiste e zonja në muzikë. 2-3 or or or or su dimë dedikimi lodhje duash shpinat çu do të rish drejt me të vërtetë më dha një një edukim të jashtëkonshëm. Hm. Hm. Ekstoj. Personazh shumë i njëort thotati. Shumë i njëort? Po po po. Është oh. këngëtar ose këngëtare? Këngëtare, po. Këngëtar. Jo, merret vetë si vajz. Merret. Merret vetë si vajz. Ajo është minimumi. Um, okay, mira. Kto janë këto dy gjëra? Ky zë i përgjumur dhe dhe ky ambient. Ky ambient misterioz. Kështu që ne po e lëm për momentin 06 dhe 92070222 është numri i telefonit. Kam dy gjëra për t'i treguar pas pak. E para në lidhje me një studim që është bër, i cili tregon mbi ndarjet Kur njeriu ndahet, kush vuan më shumë? Mashkuji po apo femra? Si vuajn? Njëra palë e si vuan pala tjetër. Studim shumë i madh që 96 të vendet e botës kanë këtë ajetje shumë interesante në lidhje me dhimbjet e zemrës te spirtet e ndonjëherë të trupit që njeriu pson kur ndahet nga një njerëz i dashur. Mezipres sa dëgjoj kus vuan më shumë. Okej, e ke vetëm mbas pak. Kush vuan më shumë dhe kush arrin ta marrë veten më shpejt? Në klubin e mëmëjesit, në klasën e femër në 104 kemi mbas pak. You going back to the corner where I first saw you. I'm going to camp in my sleeping bag. I'm not going to move. Got some words on cardboard. Got your picture in my head and saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, but they don't understand. It can't be moved nga dhe script është kënga që sa po të gjuam buri që slovizet dot Nuk e luan dot Ej, um, dy, disa qëra për të përtani për në krybin e mqesit Për para të qëmë të kjus tutimi uh, në lidi me ndari dhe qifteve dhe kush vuan më shumë Olta ka marrë të mesashe nga njërës pak nashur për mosfitore të tyre të, të voglja Pa, pa Atere, uh, që të të qërojmë E para që luan shumë vetë Dhe edhe kur ti jepet përshpëtypja se ke fituar, zakonisht ne vend na ngjet që kur dikush thotë ej unë kam dërguar i parë, si fitova unë, edhe një ditë tjetër unë dërgoj i parë, nuk fitova unë, dhe i numërojmë ndonjëherë dhe, dhe mund të jenë 14, 15 mesazhe që kanë mbritur para atij. Se hajdë te ta thotë ai që ishi dyti dhe dhe pothuajse ishte i parë. Jan kok më kok, po themi. Por ndonjëse sepse kanë shumë njerëz që luajn, dhe unë nuk, nuk e di se si funksionon eksakt me këto gjërat e teknologjisë në linjë. Po. Por uh, nëse dërgojnë 14 veta mesazh në të njëjtën sekond, a vin ato të 14a për njëherë? Mendo që jo. Vinë me radhë. Se si zgjidhet ajo radhë? Kjo është gjë që është më tepër çështje teknologjies që është të për, të e se e, kemi ne në, në dorë. Megjithatë, ë uh, kur ka fluks mesazhesh, çka mesazhe ngjecin, ça vin më shpejt, ça vin më vonë? Ne nuk kemi ë uh, këtu nuk ndërhem dot, duhet po, të thonë. Tanë ti themi Altin Ahmeda, pse dërgo pse fitove ti? Si themi dot? Si themi dot? Dhe madje është fare. Nuk e njohim se kush është dhe dhe nuk na intereson në fund fare, po. Gjithashtu mankoan që më thon uh, kemi dërguar edhe herë tjetër mesazh tot mos tash. Shësht... Gjithashtu mankoan për Tilda. Popa pra, popa. Ta marrim ti... oltën ta rrahim së bashku. Do të thojë se ta di fare, kupton, që si të gjithë janë të lumtur. Yeah, jo, thjesht ë uh... <laughs> ankohen dhe thonë që vërtet që është emri ai që vendos nëse ja apo jo fitues. Emri duhet patjetër. Po duhet. Të të mesajsh dhe. pa emër nuk ka. Pa, ka. Duhet pra duhet të përket. Edhe unë harroj në një kur qoj, qoj mesajsh me thëndrejtën. Sdo mos të të i loja, duke. Harroj me, harroj. Po duke të kur e njohën e di u gështë janë. Ti let harrosh se këtu të unë. E, si të i ndot. Ja. Minë nëjse, oke. Okay. Um, Djem, Vajza. Shkruane emërin pa t'jeder në fund të mesajshit. Nëse jeni ndarë, ndo një herë, nga... Ja, pa i apo e dashur ai, vaj, atëherë e dini se si funksionon kjo gjë. Siç e thon për shembull, ata që janë marrë me këtë studimin që deri në moshën 30 vjeçare, të fakten sipas një profesori që quhet uh, Morris, ajsi që ai më ban vjen ne ka Morris, ëh, uh, as nga Universiteti i Binghamtonit në New York, Binghamton University në New York, Craig Morris e ka emrin këtu. Deri në moshën 30 vjeçare, njeriu është ndar mesatarisht 3 herë. Në botën e sotme, ka, deri në moshën 30 vjeçare, ka pasur 3 ndarje, njëra nga cilat, ka qënë me të vërtet e dhimshme, edhe e rëndësishme. Të të tjerat mund të kënë qënë uh, gjërra këshu, pa themi një histori që më këtë zjatur disa jaf, disa muaj, jo në një që shumë serioze. Por të pak të njëra ndër 3 ndarjet, deri në moshën 30 vjeçare, ka qënë një ndarje... Nga e cila njeri u ka lëpirë plagët për të tako Të një studimi që këta kanë bërë, ka pasur për qëllim që të shikoj Se kush e vuan më shumë një ndarje, nga ana psikologike, ma të ditë nga ana fizike Sepse ndarje, depresioni që ndodhë bashkë me të, shkakton edhe dhimbje fizike Depresioni mm -hmm. lëndon, thonë ca njerës Studimi është bërë me 5705 njerës Wow, sa shumë të, të lënduar. Mund të thuhet, mund të thuhet i shkallës së gjer. Po. Ës bën në 96 vende të ndryshme të botës dhe është mm -hmm. matur dhimbja fizike dhe emocionale e një ndarjeje në shkallë nga 1-shi tek 10-ta. Ku 1-shi ka thënë çfarë dhimbje mëre? Jo, jo, do të thënë sa të dhëm, ah, të ndarje. Po. 1-shi çfarë dhimbje për çfarë dhimbje ka fjalën se nuk po ndiejë, ndërsa 10-ta ka thënë dhimbje agonie, oh. ku njeriu e ka vuajtur e ka vuritur shumë në vetflim. Po, dhe del që në në anën emocionale grat kanë thënë nga 1 tek 10 udhëmb 6.84. Mhm. 6. Afër 7-s. Afër 7-s. Ndërsa meshkujve udhëmb 6.58. ë oh. Rreth oh. 6.5. Tani uh, Craig Morris udhësi uh, oh. studimi thotë që kjo mund mos duket si shumë në ndryshim, por është është goxha ndryshim në në Nga nga statistikore është ndryshim uh, Kjo, ndërsa në anën fizike Grat shprejnë që kanë tjerë dhimbje nga ndarja 4.21 mm -hmm. Nga një shqita kdila, ndërsa në meshkuit 3.75 mm -hmm. Që do thot që grat vunajnë më shumë një ndarje se sa meshkuit Ndo shta arsyet janë se gruaja investohet në një lidje mm -hmm. Opo femra, opo vajza më shumë se sa një mashkull. Sepse sepse si rezultanti i kësaj lidhjeje, minimumi ajo do të mbeshtat 7 zon. Po. Që do të thotë se jeta e saj do të ndikohet jo vetëm për një ditë apo dy, por për gjithmonë. Do të thotë mm -hmm. nëna e një fëmie që do të vi nga kjo lindje etj etj etj. Prandaj dhe gruaja, thonë ata, është më përzgjedhëse kur zgjedh një partner, sepse ajo çfarë ajo v në linj, ajo çfarë ajo rrezikon, është më shumë se ajo çfarë rrezikon një mashkull pra sidan nga ana e e mendimit biologjik që truri ka e trupi i njeriu gjithashtu. Mashoj thotë, është shumë ta do dalë shtatzn. Dekash. Do vazhdoj rrugën. Po. Kurse ajo do të, të mbetet në atë lidhje për mirë apo për keq të interesuar. Po, kështu që ajo duhet mendohet më shumë, ajo duhet të përzihet më shumë sepse ajo po ofron më shumë sesa një mashkull. Ja mm -hmm. kjo janë. Por çfarë është interesante gratë e marrin veten më shpejt. Wow. Gratë e marrin veten më shpejt. Pra siç vjen ashtu ngrihen. Po, në mënyrë më të plotë. Kjo është diçka që ka qenë surprizuese për për autorët e, e studimit statistikor, por thuhet këtu burrat um në fillim fare nuk e ndjejnë. Por me kalimin e javëve, muajve dhe ndonjëherë viteve fillon të u mundojnë. Fillojnë të kuptojnë se sa shumë kanë humbur tek një femër e mirë që kanë pasur. Të kënjë nën potencialet, të kënjë partnere që ka qënë e mirë Fittim Farën ka thënë, i kërë bashkë oh, e bashkëdo rrugën dretë Unë anë nejnë t'ikë nejnë Ka femra sa të duash Por, pikërisht Pas taj kanë kuptuar që u duhet që t'filojnë garen nga e para U duhet që t'zjedin një partnere, u duhet që t'mos gëbojnë, mos, mos bjen me njëri unë e jo të duhur pra duhet që ajo ti ket ato cilësi që i kishte ajo grua tjetër që këta se kanë më. ë mm. uh, po ti jetë e bukur, po ti jetë e mirë, po ti jetë zgjuar, po ti jetë ndershë, po ti jetë po ti jetë mbështet se po ti duan shumë gjëra, do të bëjnë një ë dhe aty e kanë parë veten keq. Donë të burra dhe shohin veten keq, çako më vonë mbas ndarjes. ë uh, dhe kur u duhet që të fillojnë garën me çuna më trinj se ata e kuptojnë që kanë vënë shik bark nga lidhja e parë. E qështi hedhin më këshus qësien më ajshtë tërheqe sa që kanë që ndikur e tjerë, e tjerë, e tjerë, e tjerë Dhe këptuen që gara tani është bërë më e vështirë Se këta njështë edhe qare të janë më të gjatë oh. <laughs> Janë më të shëndetë shëmë e këtë nuk se shfarë Dhe burri e vuan, vuan pason ato Dhe kështë e groja e merë vetën më shpej Dhe është gati është gati Ky është rezitatin studimë Kan zon chat. Interesant shumë është. Po, ëh uh, sipas uh, autorëve të studimit në Funfare edhe diçka tjetër, thuhet që shkaku më i madh, shkaku kryesor i ndarjeve është keq komunikimi. Mm. Një mungesë në komunikim në çift. Kur fillon edhe të mos, do të thotë që është një gjë që që ndoshta merr si e mirë qen. Aty jemi. Po flasim më vonë, do flasim më brapë, do flasim, flasim një herë tjetër, etj, etj, etj, dhe fillon ndërtohet një një çgjë tjetër. tjetër Mos komunikimi, të komunikimin, njerës nuk bisedojnë më për gjera të rëndësishe në njëri tjetrin Përve se qa ka për dark, A? si shkojnë në punë njëri tjetrin, gjera të thjesht të këshu Po që nuk njohin më, ndjenjat e njëri tjetri, të shirat, e tjerë, e tjerë, dhe nuk flasin dhe ai shumë Në gjithë që kur je, i dashuruar në fillime bënë këshu Me ore, ore të tëra, të janë të telefonatët e gjatë, e qatë, e përdi në të, të shumë prekjet në dorë nga gurit. Po, po, tjetër, ledatime për këtë elitë vëmendje absolutisht kështu. Mm. 100%. A më joll, pse hapse? Po m'habit kjo adi. Pse? Po çdo ditë më shumë po e njoh. <laughs> po çdo ditë më pak do ta njoh. Sa do më bëj? Jo, të jo të? po na tregon shumë gjëra po. Jo, pra, komunikimi juaj është në progresion, domethënë, në shëndet. Jo, si shë një vërtetë e hidhur në fakt që pas 2 vitesh, 3 vitesh Meg zakonisht çiftet nuk janë më si marrdhënia. Çifti mm. nuk është më si në fillim. Ja, vëmendja nuk është më. më Ndodh kjo që të... vëmendja shpërndahet te një fëmijë për shemb, Vladi? Po ndoshta jo, domosdoshmërisht për fund. Ose në tre fëmijë? Siko, siko, ej, a, uh, uh, po, ama nisën nuk mund të mbes. Uh, po, Mendoj, ka ka disa gjëra, ka, ka dhënë një lloj pjekjeje. Domethënë, ndryshon, ndryshon nëse nuk mund t'i jesh më si adolescentët në ditën e parë. Kështu, lovidovi, si thonë ata. Un duhet ndryshën form, nuk duhet të arri këtu të të të kalcifikohet, mos mos bëhet ashtu të neqe fare lidhja, ku mm -hmm. ti si fletëse po, por edhe edhe ashtu duke do të kaloni në një nivel tjetër. Do të kaloni në një nivel tjetër. Do të kaloni në një nivel tjetër. Kur kur ka një lloj pjekurie, maturie, kur e njej njëri një tjetrin që komunikon për gjërat e duhura, që merr resh vesh, domethënë. Pastaj të tjerat kur do të shë. Ekspert nuk jam. ë Për kë, domethënë, domethënë mos komunikimi shkaku kryesor i ndarjes. Mm. Femrat e vuajnë më shumë, fizikisht dhe emocionalisht si fillim, por femrat e marrën vetën më shpejt, me shpejt fillojnë vuajnë më mbraba, o që i kambo vetës është... Shprejhja e tyra. Në fund, në fund, dhe, dhe që unat e din që... O që shpetova është ba... shprejhja e femrat dhe... O që shpetova nga Neisa. i e tyra. Neisa. E, do të gjithu se sot të jabim edhe, edhe biljeta për Anastasian, mi që da në shurë, Anastasian do tjetë në... Shqipëri në datën 25 gusht në koncertin në Stadion Mqemalt Stafan E kemi një qift biletash për ju sot E do të jamim atër Tani Unë duha t'ju uh, T'ju bej një pjodje nga Anastasia A të bejmë një pjodje? Të bejmë, të bejmë Për uh, një qift biletash Të bejmë pak të Doja që të beja pak të fështir Për po mirë, me ndoja koma për të Në këdhin në se do më mundë Por Por Anastasia da. është vetëm e dyta grua e cila ka marrë këtë të të shmim humanitar është një të shmim cilin e ka marrë vetëm dy gra Kushe marrit paren? Sepse zagon ishë u jepet burrave këtë shmim oh. Për një ashtu e që da këptojmë kurse nuk doa ta Papa. ashtu Cilin të shmim Ka marë e Anastasia Që është e vetë mja E, e dyta grua Në gjithi sërin që, që e ka marë Kjo është një përjet Oke? Okay? Oke okay. Mirë Dhe kush do të vi i pari Po i pari ama Apo e para Ka për të fituar 2 biljeta për të parë koncertin Në datën 25 Në stadionin që malë stafa Këtë në kryshitet Po me doaj që të dë dëgjonim një kën nga Anastasia Anastasia ndërsa un nga Anastasia ti dom nga Anastasia uni dua por... nga Nestesha por kursati nga Cacia Anastasia Cacia Cacia do datit ëh nuk e di cilën doni Amara love left outside alone paid my dues oh uh, paid my dues do paid my dues pa. okay paid my dues taninga Anastasia në kruvinë mëjesit në klavë fem në 104 ju jo përshëndesin fort Я горжусь. Në klubin e mqesit, në klub e fem në 114, edhe në ekran, në ekran, në ekran të vësëm i shdashur 8-20 minuta në këto mende, jemi në... Po, po themi, e të kemi hërë në pjesën e dytë të programit po, Në të të e masënim 3 orë nga 7-10 po Ose kemi kaluar në gjusëmë në, në, në dytë të programit Në gjusëmë në dytë të programit, programit tonë Atere, policët që vinë në zënjush Policët që vinë në... Më falë, Zonj Po uh, Polizit që vinë në, në dokanat shqiptare janë Poliz Gjerman Yej! Êshtë edlira fiton dy bileta për në Cineplex Êshtë sakt, bravo i qoft Si tom ka dhe shokët e ti do përëmi O, Poliz Gjermanë Ju jeni, jeni hajtuta Pushën ku në luanim Juvena e zutu Po bravo. Si kishtë emrin a i? Keni? Haje, thashin atja Haje, Rolfi Rolfi e kishe? Në tuket se pa Ja, fuz kodën Se di Asë se mbaj mund Ne se di Se kam, mun jam nga i rasti me trurin e vogl Po bra <laughs> Ej, uh, trurin e vogl Po që ka një histori Kjo është nga, nga Dubai është është është një uh, kolonel Kjo uh, është Lieutenant Colonel, nuk e ti ta që si ta thejmë ta, edhe lieutenant colonel, por nuk e nuk e nuk e ti ta mamë sësi që është një lieutenant. Që është një toger? Toker dohet jetë. Kolonel toger? Prap jam nga i rasti me trurë në vogërë. Lieutenant Colonel Ahmed Burkibah, është, kështë zëvënës drejtori i Departamentit Policisë së Dubai të për ndihmën e shpejtë. 508, Goff e ka qenë një emre. Goffi. Goffi. Oh, Goffi. Falimderit, falimderit. Vuff. <të> I shte i qenë. Oh, i shte i shketi. Se hëngë një salqishe të elmuar e gjithë. Qaj dhanë, si stekë fiorentine i shta, gjitha i mish, koj gjithë në të atë mish, u kështë e mish ashtu. Në atë kohë, edhe më për filma. A, A. Po qizësit, <gjë> këj zotria të regon që është, është i shokuar dhe i trishtuar, kër historimin, vë Si shpëtosha, është Ahmed Burkibah dhe zëvendës dheritori i departamentit të shpëtimit në policinë e Dubaj, i cili të regonë se si një vajz njëzër djeqare, ka vdekur, është mbytur, ka qenë vajza e një emigranti azjatik në Dubaj, ka shumë emigrant nga, nga azia që vinë punojnë, ati e bëjmë punë në dryshme, por babaj nuk ka lejuar kolonelin Ahmed Burkibah dhe dhe stafin e tij të shpëtonin vajzën nga mbytja. Vajza ata kanë qenë për një piknik në plazh, kur 20-vjeçara është është ndier keq, ka filluar të mbytet, ka filluar të thrasë, kërkoi wow. ndihmë dhe babai nuk ka lejuar që një burr i panjohur të prek vajzën e tij 20-vjeçare. Po. Ëmër po, të mbytet se sa ta prek domethënë. Thot thot thot koloneli uh, Ahmed uh, Burkiba Tot më ka shokuar mua dhe shumë të tjerë që kemi qenë të përfshirë në këtë rast sot. Babai aziatik a uh, kishte nxjerr thot uh, grat, uh, gruan dhe fëmijët e tij në piknik në plazh për çejf. Fëmijët uh, po notonin kur papritmas një zedë vecharja filloi të mbytej dhe ulëriste për ndihmë. Erdhën 2 nga policia e Dubait për ta për ta shpëtuar ata. Ishin me specialistë atje me gjitha të thoshte nuk ulejuan nga babaj që të andimojnë pas i babaj e ndjente se nderi i vajzës duhe mbrojtur dhe dy me shkuj të pa një orë nuk mund të apreknin vajzën e ti kjo i kushtoj ati i edhe në vajzës tani këtaj kanë përsi qështik të në Dubai edhe për të për sensibilizuar pak kunder uh, mentalitetit të til që i kushton jet njerëzish përndaj dhe koloneli ka dalë në mediat dhe shpreur një di me këta ëhm uh, se si nuk është fundi i botës hmm. që të shpëtojnë një femër se ata nuk kanë ardhur atje për për qejf, për ta ndjer atë, uh, po, por vin të shpëtojnë ash ash ash ësht... ësht, ësht, jetën. Është femër, është mashkull, është fmi, është plak, është grua, është burr. Kjo është qe rënd sikur. Është është çështje shumë dëtrësorë, e tretrësorë, etj, etj, etj. Po po shikoja. Këta e të shokuar në Dubai. Normalisht në vende të tjera pastaj Po gjithsesi, po ju shokuar është në fakt. Po. Ë, uh, donin që të bëjmë një pyetje nga aktualiteti oltapo apo apo shkojmë uh, kështu? Po si të duash, e bëjmë për deshe. Si po desha. Si thua ti? Pajta bëjmë. Okej. Okay. Okej, kemi. Po sigurisht kemi. Ka padur uh, lajme që kanë çarkulluar gjatë fundjavës së kaluar. Në lidhje me ndryshime Në sistemin e taksave Cilat përfundimisht janë mohuar Asi një form tërheqeja A ka që një form testimi i ujrave për të parë Se cili do tjetë reagimi E tjere tjere se kjo ndodhërë ndom A u tërhojsh të pak të paktin. Po, po Për të tatuar këto paga Cilat paga Fjale që shërgoloj gjithë fundjavën E që shkatroj shumë nerva Se u thaj ishte, që do po. filloj të tatuar të edhe airi tani ishte për për tatimin e këtyre pagave, cilave paga, aty ato paga do të tatoheshin, sipas lajmëve që qarkullonin derisa Ministria e Financave ka thënë që uh, nuk do të ndodh. Nuk do të, të ndodh. Kthehemi pas pak në kryeministëri, 0670 2722 është numri i telefonit, për pyetje për Arena Station, cilin çmim ka marr. Kthehemi pas pak. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kër të dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM, gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni së mësëm e tekst. Kënga editës dhe emrin tuaj në 06-19-20-7-10-222. Me sa shdërgu e si i parë, fiton një dhurat. Kënga editës, midisorës 7-10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në 104. the Mexican sky. Drink some margaritas by spring and blue lights. Listen to the Moriarty play at midnight. Are you with me? Are you with me? Margaritas bashkë me në blue lights Listen to the mariachi play at midnight Are you with me? Are you with me? Eja! Hey, uh... I'm with you all Yes, yes Tani, jebi pak uh, me fitua si të lume Në kanë gjithë të tingullin Në kanë gjithë tingullin misterios Në kanë thënë dë frimi që është një uj që bje nga një shpel Në një shpel Në një shpel brenda. është uj që bje në shpel Nëse t'i gjojmë Tani është ambienti brenda shpelë Zë gjo një pakë Bravo, dëfrimi. Frim. Dë dëfrimi. Dëfrimi fiton dy bileta për Nasin e Plex. Mhm. Mm Shkëlqyeshëm. Okej, okay, jemi Ndërkob, një shpel. Prit, prit, di në një spel. Prit, prite edi në këndhën. Prit, prite edi. Do të atohen rrogat e ulta deri në 30.000 lekë. Do t'atoheshin. Do t'atoheshin, po. Mos 30.000, po, po, po. Dhe u dorhoj para vendimi. Ës Maria ta fiton dy bileta për Nasin e Plex 301 Baronum. Thoshin 5% për uh, Për rogat më të ullta, që se në tatuar ndo një herë Po pra Në fakt uh, Ajo është të ndjërsh dhjam nga pleshti Kështu thaj dhe Adi Po Ajo është të të t i, t i shtrëngosh lagun fyt më të doftit Tatosh rogat nën Rogat të 30.000 lekshe Të marrës 10.000 lekshe Se këshu bja për jo Të tatuar po, janë, 15.000 si Sa bje që në në të marrës? 15.000 lekshe Po, po, e drejt Do ishte Do uh, ishte Dhe ishte pasaj se thon, uh, ulen, uh, ulen taksat për 97% të shqiptarëve, po pasaj nuk rezulton dhe, rezulton dhe në që ngrishtin për të të të tërë. Hmm. Po problemet, problemet në, në këtë frontin e taksave... E... Kjo s'ka delgjë, kjo tatimi mallorë, si s'quët, e shë tatimi shesht, e shë tatimi, po, tatimi mallorë. Taksa e shesht, e... taksa mallorë. Po. E dhe Fëmënëja, e cila ka qënë bështetëse e taksës progresive, po dhe le po thot tani që... qëko me taksën e sheshtë cikur mblit e sh Dhe e drodhi fëmënëja, po thonë në disa, e drodhi fëmënëja, po fëmënëja me drëdo ka pasitmonë. Nisa, okej, por jo, jo, kanë thënë jo, nuk është e vërtet, nuk është e janë. Janë të thashe, ku shetikush i kanë të zjerë? Nga nja, jo, ku shetikush në ufut në kokë. Olë të shisha e fjale a turke, se se thëmë do të asë njerë? Tobes Trafkulla. Tobes Trafkulla! Tha, është, Ministria e Finansave, Tobes Trafkulla! Po ç'e di? Ku ç'e di ku ç'e kanë djer për testuar ujërat? Po, po. Ku ç'e di? Ku ç'e di? Ku ç'e di? Jo. Ç'e di kush na ofoft në territorin e Vogël. Në mënyrë, po ne jemi socialista. Për vërtet varet prej jemi këtu. Po. Është. Okej, okay, mirë, ëm, jiko kë. Jiko kë. Ne do të përsërisim pyetjen për Anastasian, pastaj si më kanë thënë ambasadore e paqes. Jo, jo, nuk është ambasadore e paqes. Po ju, po ju ndihmoi pakës fare. Ka marr një çmim humanitar. Cilin çmim humanitar ka fituar Anastasia. Cilin çmim humanitar ka fituar Anastasia. Ës në Zvit, po ta doni. Se po e ditët, e po e, jetët, <gugluat>, po e gjetët. Po googlluos, po gjeni datën aty. E gjeni datën aty. Ai që vjen i pari me përgjigjen e saktë, do të fitojë dy bileta për të parë Anastasia live. En Tirana. Si thonajo. Në Stadiumin Qemal Stafa, në 25 gusht. Po. Kështu që, kujdes, 069 2070222 069 2070222, nuk kemi ende një përgjigje të saktë. Fillim çmim humanitar. Humanitar. Madje as shumë mesazhe nuk kam. Jo. Përveç ambasadoreve. E por pa, nuk e kanë ditur pra. Si duket. Kjo është e vështirë. Po. Kujdes. 069 2070222. Ndërkohë kemi edhe një Z Ana kanë gjetur se kujti për këtë kuzën. Jo, më kanë thënë Vikena Kamenica. Jo. Jo. Ve Alta Boka. Jo, nuk është Alta yeah. Boka. Jo. Nuk është Alta Boka. Ashtë pranë të boka. Të boka është pranë me Alta Bokën sesa me Vikena Kamenicën për çështje moshe. Ëm, mm, jo vetëm. Ta dëgjojmë njëherë. Po, po. Po shon një pianiste e zonja në muzik, duhet kalosh orë, orë, orë sudimi dedikimi nëse duash shpinat çu do të rrish drejt me të vërtetë më dha një një edukim të jashtëzakonshëm. Atëre, kush është kjo vajzë? Kush është kjo vajzë që na ka bër disa herë të ndihemi krenarë. Ay ay ay ay ay. Ti nuk të rrimai. Mirë, dëgjojmë Anana Club bashkë me Ellie Farben, që është Supergirl. Të dhë 57 minuta jeni me Klube Fem 104 See you soon. can go wrong and then she laughed the night time into day was singing of fear forever and she shampoos my locks always have my buck shoes and chutzat real type of love and thank you for that yo run your foot out the no shoes and socks gosh she keep herself clean manoga catch the no rush and she love me for real manoga for you I've no clash and end And from a splish, a splash. Yo, all this blingin' is like you forgot. Yeah. Use cheddar as we make the new recruiter rat. So we listen, call the speech of Martin Luther chat. Uh. Then it's Brown, Bob Marley, and some super cats. Yo, cuts. it seems like she live upside cut. the duke shop. Cause she don't have yeah. a scratch, it's only a beauty spot. When a one duty start is when one duty stop. One nine to five, one five to twelve o'clock, you see me? Woo! We met and we began dating And everything was couple set and we began dating And then the way me love her good she gave me down ratings Become a style and blendy fool and I'm not one waiting And she get a belly full and I'm up at scrapings And the closer we become the more she gravitating Until we buckle down and there is no escaping Now we typically become an everyday thing regularly physically communicating, sexually scientifically penetrating, until she starts spiritually resonating, as some may know she's real and says she has no plating, she is the only queen the king is designating, as some may see the deal I am negotiating, I know it's kind of deep but keep on concentrating, cause Jazzy'll hear the beat and I am clearly stating, I'm She shampoos my locks Always have my back She's standing true to that Me are the general And I'm a trooper that Yo, run beer Put it out No shoes and socks I should keep herself clean And I got catch no rash And she'll love me for real And I'll feel you have no cash And any little thing And if my splish is clutch Hey, all this blinging Is like you forgot Use cheddar as the bait And you recruit a lot So we listen Couple speech of Martin Luca chat Dennis Brown Bob Marley And some super cat Now it seem like She live upside The Luca shop You don't have a scratch, it's only beauty spot When a one duty start is when one duty stop 1-9-2-5-1-5-2-12 o'clock, you see me?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 Sesorës 7 dhe 10 Në klubin e mëgjesit në klab e fem në një 100 pikater Hello, hello Mirë të vini në klubin e mëgjesit në valet e klab e fem në një 100 pikater Edhe në ekranin e... Jo, edhe në ekranin nuk e... jemi Edhe në ekranin e klab e fem pikater Edhe në klab klab ekranin bikan, tonin, po Po, mund nga të gjoni uh, të nga këmpjotri E, qëna dhe goca? Mirë mëgjesit që të gjitha Jube që jeni në plajsh Jube që jeni në plajsh Jube që jeni shumë... Shumë Jeni të nxirr. Ju duam shumë. Jeni mm. versi çokoladë, besoj. Choko krem. Ëh. Uh, Isha fundjavë këndshme, se un vaja këta fundjavë që shkoj që të premten mbas emisionit këtu u nisëm direkt. Edhe uh, brovëm dhe, shkom deri në deri në Qevaro. Ah ku që janë ti blendi. A ti ku shkon? Uh, A ti ku shkon te lajtë uh, i madi, Hadi. Adi i kluvit të më qësi Më rekulli është nënde Kështë e ti i tha Bje nivelli detit atje de de de de de de. Apo ja <laughs> Bje, për pasaj futet rama <laughs> në ngrijet Ti dhe rama e shkoni Vete më në qëjë paro Si ka mundësi Më pëlqenim për këta Po qësësia, derja ti ishim Derja ti um, Po i morën me rra Në palas, aty ku është Ku pëndërtojtë akëj kompleksi me vila Da një Green Coast Që që që që që që Kështë i plasur ekskavatori, me qita të a ishtë Vrte? Po punon të e grmon të ajo pa Kam par që kanë filluar, kanë grën edhe ato rërat e bardha që janë Që janë buzët asaj rrugës Që së bretë porse, si duke të i përdorin si nërët ati e kësho Tuk e në që keqë, se këshin, këshin gërmuar Ska që Sin është do vend Aty është plashe mi mirë Mendoj unë, palasa U i ishte jashtë sa konshëm, për shkak se ka dhe i rërë të bardh Bazëkano na tepisne e bregut ku ku arrin thesija po themi 4-5 metra. Ëh rrr është i shtruar me rërë poshtë. Edhe ajo rëra e bën që duket ka një reflektim të qiellit të mrekullueshëm. Duket të, nuk e di, nuk në asnjë vend nuk është ashtu. Në theje shikon veten në mes të një kaltërësie kështu. Shikon duart e trupit tënd kur ul syt poshtë. Edhe është një e kaltër e kaltër e vërtet. Çi si bluza që ke veshur ti. Nuk është si, si një pishin kështu. Është shumë e bukur. Palasa shkon pa, më? Po, jo çe bër pisti çike. Në Drimav, në Drimav një pisllik u mot. Ato ta semund premim këtu. E gjithë Tirana më thanë që ishte atje në fund. Fatom rrugët, ato ajo rruga, e vetmja rrugë atje. Pas rrethotë të ndëllimit. Qese kanocë, domethënë çdo gjë e hedhur në tokë atje. Një është shumë trafik. Njerëz nuk, nuk e di. Drimava jo për mua, nuk dua ta, nuk dua ta kritikoj. Se se deti shumë i bukur. Ka qen aty vajta, vajta me oltën, nga 2 maj kemi për plazh aty. Apo jo. Vajta. Po. Po, po, po ja tregova m' adat. Tash ia hy një çik do. Mm. Mm. Po me shërbimin si ishin, ja përmirësuan një çik apo? Ne me shërbim ishin, po. <laughs> <laughs> po adat, shumë shërbim. Shumë shërbim shërbime, po. uh, eh. uh -huh. Them që me që e hapëm sezonin në 1 maj, ta mbyllim tani. Ëh. Eh. Por, të shkojmë një fundjavë ta mbyrë. Atë ishte mirë se s'kishte këmbë njeriu, por uh, tani është nuk jo për mua, jo për mua, mm. jo për mua drejtë. Prandaj s'po për shkoj. Më mirë jala. Jo pjesa e folis, ëh, uh, sa ata nuk e di. Unë nuk e preferoj shumë këtë ti ke qe fakuariumin kam përshtypën. Unë i kam qejf kështu me njerëz, për vërtetë, e ke vërtetësh me po, me, me shapka me gish. Me sa, ekso. A vullon atë të shkurtë. Edhe ka. me çmimën normale, tokstore domethën, <laughs> ashtu i kam qejfun. Edhe unë. Përse ondhërtimet palen nuk i kam çef, edhe nuk nuk i frequentoj shumë, më shumë. Po qyse si. Ehm. Um, Kështu pra, ja la më mirë. Ja la më mbyo. Himara. Rrrmoj Lale e populluara. Nitë z oh, z koga ni mar. Aty i gjysmë ndërtimet janë të papërfunduara. As një ndërtim nuk është njësoj si teatri. Ska as një lojë uniformiteti Na. Të as një lojë Se cili bënd të i doqevi Po ne ime të ndryshë Nuk kemi se, një sajmë të tjera Ashtu ka që në gjithmonë në himar mujë Dhe ka i problem tjetër Ka dhe atë formën ashtu hypes brit dhe hypes brit po. Nuk kecet kolaj në himar dhe, dhe që të hecësh Se trotuarët janë në zënë me makina Që të, të, hecësh të hecësh në aksin e jugut Po, të duen kërm, taka që të hecësh po. Ponaxin e jugut dua të them që aty kalojnë makinat që shkojnë për Saran, për mm -hmm. për mm -hmm. gjithë aty, aty ecin vetëm njerëzit, ata që janë kanë dalë për një akullore, domethënë brenda brenda himarës. Është gjithë shumë rëmuj, nuk ecet. Është vetëm fluturohet. Ç organizimi i organizuar. Është ç organizim i ç organizuar. Mm. Është çorap çorap organizim. Po, nuk e di. Uloda <laughs> ja, do të, të lodh jo. ajo. Jo, më sa si pa formë çu kompleta. Nuk e di. Deri mirë, deri mirë, e jahet mirë. Po se këtu ka, e, ata po thonishim, po thon, po bisedojmë këta. Po të keni një gjë që, që është uniforme. Ata janë ishujt e Greqisë, për shkakun se janë bërë dukën bukur ata. Çka kanë? Kan lyer gjithë me qëlçere. Ata as ndërtime janë të ajdemo. të vjetra, po. Koti, koti. Po. Si arkitekturë. Po, lyer me qëlçere të bardhë. Të gjithë dritaret blu, të gjithë dyert blu. Dhe kjo është lezet. Një mullaqe kuqe në parvans dhe duken gjithasaja njësojë, duket sigurisht një parajs atje. Hmm. Kur uh, kushon po ta kesh roz te kapligji. Një roz, një kuqe, një është e verdh, një është me cati, një është me tarac, një është me balkon, një është pa balkon, një është e mbyll, një me frëngjë, një me uh, asnjëra s'është një sipak, një dy kaçe. Pa si të gjitha vijnë ndonjësh një lëmbë sipar. Pa pik sistemin. Pa pik sistemin. A si punon akti talla? Çaj është kjo që vjen kuqto strehen këtu, pa sistem. Një sistem me lamba me porrë që dizen kështu. Ti thua doket uniformitet në në gjëra? Jo. Ja, Duket nga bulevardi. Ska uniformitet, ngan si gjë. Më pëlqen, më pëlqen me llampa. Po mirë, baj me llampa. Ritua pa ngjyra, pa ngjyra. Qësi, ehm. Qëdo të punoj brekut. Ju vajheni duke dëgjuar radio në brek. Kënaquni. Bëni çejf. Po mirë, vetëm detin shikoni. Pa ngjëndjes të mirë, është uniforme. Ka njëksu një, një vi blu që është te, për te, nuk as ngrieta sulet mm -hmm. ajo, është dhe tima, ja. Ja. e bukur. Skandërtima. Jo. Jo. Epo i zinjëri mahabiti Nial në knaji ç'bën ta këtipi me këto me atë ujin me presion që ngrihen lart s'kam parë ke par bën në, në YouTube ata ëh mm -mm. është ai motor i vogël kështu që në, të rrethojuaj u bash një foto nga ti në fakt e, e, e, po po po a rikusho si fluturon shumë e bukur është shumë e bukur është sa zili që e kisha ndaj i bëra mm -hmm. foto po pse shkohet atje po pse ti shkon ja ku të veja ta provoj edhe ti një herë ta do ekuilibra ajo dale unë jam për zhytje nuk jam për ekuilibra Po mi e brë E ke më rësysht <laughs> Dua të shimë Mesaje subliminale Po Gjithës e uh, si E këthevim baspak në kryvinë mqisit Në Klab okay. FM në 100.4 Ju përshëndesit Luce buona delle stelle Di mjële sudo e andro Se non lasu kosa facu Di mjëse riflettero E porre di affar del male come sai ma non posso non riesco non ho equilibri miei sai sai sai, sai che pensare ad ognuno ma nessuno pensa a noi kredë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 vinta come noi io correre a salvarti a dirti che così non può potu... Dal punto in cui correvo sta di fermo tu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 Midis orës 7 dhe 10 Në klubin e mqesit në klubin e mqesit në klubin e mqesit 9.24 minuta dani në klubin e mqesit Mishtë të keni ardhur që të qithi u përshëndesim Joremi dit fantastike Filim javet mbarë Dada dhjet gusht mi qdashur Në i minuta dhe dy orë të do nga... të na Ndihmojmë paka e të qykejmë se si do tjenë temperaturat Sot moti po dihet Paka, paka shumë Êshtë ti ngroht dhe i mirë uh, Po sa i në të do jetë Kjo është pyetja Moi jolta. Po po. Ndërkohë që kemi bër edhe disa pyetje në lidhje me duam që t'japim një një çift biletash për uh, koncertin e Anastasia në datën 25 gusht në stadionin që më është afaktun Kryeqytet. Ne kemi pyetur se cilin çmim humanitar ka fituar Anastasia. Ën cilin vit? Kjo ka pasur të bëj me luftën e saj për kancerin e gjirit. Ndaj kanceri të gjirit edhe personale por edhe në 2013, aha, dhe më thot Drilona. Drilona. Çmimi është Gëqë, pa, që GQ, që quhet GQ ose GQ. Man. Nga revista GQ Man of the man, Year, -hmm. Man of the Year është një çmim prestigjios që e jep e dyta grua që e ka fituar këtë. Ne e ka marrë në Gjermani në vitin 2013 për uh, kontributin e saj në uh, luftën ndaj cancerit gjirit. Gentlemen's Quarterly është uh, revista ndoshta më e famshme e burrave në botë. Është një shkurtsi GQ. Po, po. GQ. Dhe Gjeti Drilona 573 merr numrin fiton dy bileta për të parë koncertin. O Drilona! Hmm. Do të shkosh në koncert Drilona. Ke dy bileta. Janë falas, janë nga klubi i mësuesit, nga klubi fan për ty. Për të parë, e në stage a live, e për të atë gjuar live Në stadiumin që më që të afan, të atë 25 Kur Do të atë djegi mm. Po, do të atë për të të dojë fare Po Apo së shë bërë dhe stadiumin rrë i deri atë herbes Kanë barë Barë i ka dalë I kanë birë mm. Aha Ndërkoj që kemi dhe përgjigjen për zërin Hama i kanë gjithër Elhajda Dani Elhajda Dani Oh <laughs> po ko e kishe gjithë këtë intervjistë? E kishe bërë El Haidën të ngëllon dhe si pianista? <laughs> e bërë apak të vishtinë më të ndrejtën, po? Mire Atere, zërin e bërë. Atërë, di gjojmë mëzërin El Haidën. Për që një pianiste e zonja në muzikë, duhet kalosh orë, orë, orë studimi, dedikimi, lodhje, duash, shpina, që duhet të rrisht drejtë, me të vërtet më dha një, një dukim të jesakonshëmë. Ah oh, ha oh, ha. Oh. Bravo Airinda 900 bravo. Numri fiton një lule nga bota e luleve. Airinda. Airinda. Airinda. Airinda. Wow, Airinda. Më ndoan, mendova, ti je Airinda. Tash sa emri bukur. Po skej faj se temperatura at 29 gradë shënoi mm. në këtë moment e dhe filloi të bëhet pak hot. O, po, filloi të bëhet pak hot. Po. Hot, hot. Yes. Aha. Edhe siç ju thash, 33 do jetë maksimale. 33 maksimale për sot. Jo keqë, pak më qetë Pak më, qet. më freskët Po, termometri pak më ullët Pa karon pak shiver dalë, kështu që mm. Ka freskuar një qikë A, sa mirë, sa mirë Kur e freskuon kështu Dukë të vete, si kur e në një shpel Si kur e në një shpel, kur rjedh uj Ashtu, po, në ka lezet Kështu e kemi bërë në këtëm studio Se keni i den saftot është Akum Dikush nga kërkoj një batania Për të foljur në mikrofon Një palë qarap leshe, e leshe Po ka lezet shumë Më përqenë shumë fëtot Se jemi vetë hot Po në kërcasin dhëmbët Do. Kjo që di gjonë janë jan, jan pikat që Dikuj di piko në hunda Nga të fëtotet Ha <laughs> ha ha ha Nice, okay. Dije muzika tani në klubin e mëngjesit 8:28 minuta miq dashuri. Ju falenderoj që të gjithëve ta hëntëm mbare. Ja fantastike përpara që të gjithëve. Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa. Se non importa il trucco e la bellezza in testa. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso. Perciò balliamo ora che il sole è nostro. Voglio la musica che mi ricorda l'Africa. All'improvviso tutto <tun�ë> il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare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 Hello hello, më zgjini Ardën në kryeën e ngjessit. Miq dashur, ju përshëndesim të gjithëve. Dhe kënga që sapo dëgouat ishte kënga e ditës. Serena është fituësa e dy biletave për Nostineplex 889 i mbaron numri. 8 Edhe njer, 8 8 9. 889. 889. 889 ka fituar kënga e ditës. Baby K, Juicy Ferrari. Roma, Presja, Bangkok. Bangkok, Presja. Albania, Presja. Po. E, mirë, mirë. Aroma fik. finua Roskovec Pasan dhe per Kalaja mm. Bunec Rogojin Bure klush një E, mirë, mirë. Posikaj e fakë um, Lajven nga bota e Mrekulluesh me romancave të njënësve të njërë Ma daj, blendjë Po, po, sepse uh, u folë njerë dhe gjilaj me të qia këto për uh, ato të djarinë pajtimin hmm. A, Pajtimin kështë njërë, po, ai, është aji futbolisti shqiptarë po, në, po. në Grishi Po, po, prapo Që, pati... Që morëm një nusën e njëherë Nikolë Scherzinger një uh, kra uh, e tjerë e po. tja Nikolë Scherzinger, po thonë në media dhe një Ela? E la? E famë shmja, e pusë i këtë dollës Dhe njëra nga gjukacet në X Factor Në Britaninë e madhe është lidhur Po pohojnë miqtë të tyre Për uh, gazetën The Sun Me kata autorin Ed Sheeran Ed Sheeran Po E suhtishme mund tjetë përshomu Diferencë të tyre në moshka Nga 13 vjetë diferencë me njëri tjetin Ed Sheeran është 24 vjeqar Nikol Shertziken është 37 Me qita të Si që po pohojnë miqtë të tyre Ata janë njohur dhe janë në fasët e para të një lidhjeja sepse Nikol uh, ka gjetur reha ti në muzikën e, e të shiranit i përqinë shumë këngët e ti mm. dhe nga ndarja me Lewis Hamiltonin e formula një uh, ndoqsa jo është ndjerë kej që ka pasur nevoj për, uh, për pak komfort për themi pak uh, tek muzika dhe e ka gjetur të këngët e të shiranit thuhet që ata kanë kaluar kohë Në pabinë e ty ky paska një pub. Ka një pub të thjeshtë, Ed Sheeran. No? Ed Sheeran po dhe uh, gjithashtu janë parë së bashku edhe në në backstage si quhet, në prapaskenë e koncertit që Ed Sheeran luajti në Wembley, në hmm. stadiumin e Fulhamsonat e. Tani uh, Nikol Scherzinger thon uh, me sa duket ndjen që Sheeran është versioni i saj maskullor. Po sipas shpirtra binjak. Po sipas, po si, po si. po, po, po si. kështu thot për të gjithë kjo. Po babai tshinë nëse është goxhat djal. Për sheh pajtimi jonë siç të. Nështë, Pyshe... Pse, ishtë, jo, është më po. Po ne kishim çun të, të mirë, po lërë. Ati merr çdo gjë sa personale që i merr ti. Po si na la çunë na. Po le këto gjëra tash. Na nuk e ka lënë çunin, nuk e ka lënë çunin. E la çunin. Duket sikur janë bashk. Dhe Hamilton thon që po nis diçka me Rihanën. Po pra dhe, edhe edhe këtë e pam. E pa edhe këtë. Po. A dhe Rihanna. A dhe Rihanna. Po. Mirë, dëgjojmë kë këngën e Sheeran. Kjo këtu është Thinking Out Loud. A dhe Rihanna. Club of them. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love?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 and on memory fade me beben e saj edhe i thotë uh, shoferi shoferi ishte pak uh, gjuhë gjatë me sadukat nuk e mba dhe fare u uh, i thotë beben më të shumë tutë s'kisha pa në i herë e thotë në groja me beben deli në fund të autobuzit ullet atyhe po, po turfolon dhe këshme vete edhe i thotë një burri që kisha aty një gjithur i thotë aji më ofendoj shumë të aji shoferi tha. i thotë uh, thot, uh, këj burri i thotë di që thotë Marrë ta mbajon majmunin, shko folit. <laughs> <laughs> shko. Oh baba. Mos ke rënë. Jo, baba. Ku është këtë që më thosh? Drejtën, drejtën, drejt. Nuk kishte në im. Aman, ça thua? I kanë këto, janë sa juar, nuk janë vërteta këto, janë. I spikin, i spikin. Heja, Olta, në i fituën së për dënë, deri tani në krybin e mqesit? Uh, kemi një përshëndetja nga 506... Oh, 506, të përshëndetjim në në! Në atët përshëndetja e stafi, ditë në barë. Fani më ndenit. Ka i shkisha. Ka i shkisha, nuk kemi jasë i fituën së një gjë. E për së simi marrë më me... Ba, ba, ba... E për kemë mundin të bërsh selfie ti. Jo të bërsh kujtëse. Selfie në i bë Ja, kështë ngele në punët pa përë. Mm. Tërë ditë në shpi me, me Facebook për shumë bëdhe, asë një punë. Milet, bëjmë i pyet e nga aktualitetim i shdashur. Dojë pyësim të një për të shkan nga aktualiteti. Potëror. Ka dështuar si pas mediave në Britaninë e Madhe dhe shërbimeve të inteligjencës MI5 një plan i mundshëm i xihadistëve britanik të lidhur me shtetin islamik për të vrarë këtë person për të vrarë këtë person në Britaninë e Madhe MI5 duket sikur ka ngrirë planet e xihadistëve në Britani njërës të lidhur me shtetin islamik për të vrarë këtë person, që do të mërë të pjesë një ceremoni të ditës së shtun. Kujtes, për këpët fjalë për kush ishte në shënjestër, si pas uh, medjave britanike. 0-6-9-27-12-2, 0-6-79-27-12-2, për gjitha të që duan marrin pjesë në loje e për të fituar, dhe dhe në të mjë leda për në Cineplex. Filmate të premtës si janë premierë, Shushit do të qëjmë njërëz atje, premier të fundiapë në fundit ishte Mission Impossible, Rogue Nation dhe uh, The Fantastic Four, a? Eh? Fantastic Four, mm -hmm. më gëve të i se nërëzë? Po, po, ajo ishte. Po, ta që, Fantastic Four ka darë film i ri, si i bjeg, o? Se Fantastic Four ka shënë, ka në baj mund që ka shënë Jessica Alba, ka shënë baj mund? Në atë film, sa vidim për para? Du jetë në inversion i ri, pëse? Pse po sa j'ai j'viendra prandai. Fantastic for gajën. Ti ju, për shembull, uh, dy filmat për të cilat ne dha bileta. Ëh, uh, po, është filmi i ri i 2014 i 2015-s. Por dy filmat për të cilat ne dha bileta më zgdashur. Të premten kanë qenë në shitjet botërore në vend të parë dhe në vend të dytë. Në vend të parë ka qenë uh, Rogue Nation. Mission Impossible Rogue Nation ka fituar 65.5 milion në shtetet bashkuara të amerikanisë gjatë fundjavës. 65.5 milion, ndërsa në vendin e dytë ka qenë Fantastic Four. Dy filma tan ka fituar 34.1 milion. Kështu që dy filmat për cilët ju chua me javën e kaluar ishin ti filmat që vendosën rekordet. Për atë të javë, përshytjet Përshykoj pak Përshykoj pak që këtu Përshykoj pak që këtu Përshykoj pak që këtu Përshykoj pak që këtu Fantastic Four 6 years and millions of dollars And you gave us nothing What's different now? Reed Richards He That's wills that. answers to questions We don't even know to ask you This right. is our chance to learn more about our planet the the like I want you to meet my daughter Sue You want to be famous? I just want my work to make a difference. Mhm. John, read. This guy doesn't take orders well. Yeah, especially when people I don't take orders well. Ai është në rolin e bateristit? Ai që është në rolin e bateristit, po. Ai është personazhi kryesor. The Muscle. I got to say it's fun having you here. Po interesant, po e kam bër me me, do të thënë ka qenë ka qenë çeseka albuma ka qenësa të tjera që e bën para Mund të sa bën, po vendosha një 10-10 që nga Fantastic Four. Mm -hmm. Kur doli atëherë, po Marvel, këto filmat me me tematikë nga superheroin gjithmonë. Mm -hmm. Marvel uh, comics. Thjesht, okay, mirë, ne kemi tjerë filma, çunë mund të luani, mund të luani nëse ktheni përgjigje të sakta, i pari fiton. Cili ishte personazhi pra në në shënjestër të shtetit i dramik që ka dashuar si plan. Si pas mediave britanike dhe informacionet e që rridin nga MI5, shërbimi sekret Ndërkoj që, po? duat ju them që fëmijet e pisët janë më të shëndetëshëm Se fëmijet e pasët Po, kështu që në namaniake, lërin e fëmijet të bëhen pisë Më trego pak më shumë për këtë, si është kja punë Po, si pas një studimi amerikan të kruar mm. nga Women's Hospital në Boston, është publikuar në një revist Science që higjena e të pruar tek fëmijët mund të cojnë mm. në zhvillimin e patologjive si asma, mm -hmm. uh, allergjia dhe koliti. Pra, nuk duhet i lajmë të pastrojmë në gjithdo moment, por lërënja ato të bënë qësa më shumë pisët. Mm -hmm. Të jenë më imunitar ndaj mm. mikrobeve, plurit, polenit, e gjerave të të të të. Shumë e përte edhe shkjo. Shushë që... E gjena në vitet e para të jetës qenka e dëmshme. Mirë, bë, e gjena e tepruar. E tepruar, e tepruar. Mos i sterilizoni fëmijët. Kjo po, është jo. ideja. Po, kjo është ideja, po. Po diet kjo. Kemi folur edhe anë tjetër për këtë. Është është e planuar dhe e njohur. Ishin spitalet në Norvegji për shume që kishin filluar që prej viteve ka vënë ata kishin edhe si formë studimi diçka tillë, por kishin filluar të mos i sterilizonin. Ëh. Mm -hmm. Spitalet në kulm, siç bëjnë ca të tjera, domethënë që kenë në çdo vend ato antibakterialet e gjitha gjitha gjitha. Dhe rezultonte që spitali kishte rezultate mjekësore më të mira kur nuk ishte tejet e tej i sterilizuar. Sesa kur ishte, sepse kanë një rol edhe bakteret në në gjithë këtë ciklin e madh zinxhirin e jetës, domethënë. Hmm. Nuk mund ta ashtu, sepse pastaj nuk krijon mbrojtjet e dura, antikorpet e gjitha ato gjërat. O këta e dhe unë? Pa, pa, pa. Mirë, faremi deri tolta. Lëta. Tehemi asma kruin e më qësit, ju përshëndesim nga valet e radio Sklap FM në 100.4, mirë më qësit që të dhjithë. Ok. Let me tell you this story. Of that guy. First you loved then you promise was living the crawl crazy night intense sex the bomb again 9.54 minuta miçtashur Ne pake nga pake mi brinur Në fund programit ton Krumi mqesit është zhdo dit Midis orës 7 dhe orës 10 është orkese zaimi që do të në ndjek Mbas pa këtu në programin Në staj Music Box Në Krab FM në 104 Me klasifikimet e muzikës pop Gjerat e bukura dhe interesante Që ndodhin në këtë loj e, Po themi Fushe a, Spektakri Muzika, kjo është uh, spesializimi i music boxi si që të të edhe emri Që fa klasifikimi ka sot? Sot është, jenë këngët më të mirë në Klab FM O, në Klab FM, po, i Radio Stone Po Kështu që, por edhe edhe a i klasifikim I në gjashën me ato që, mm. që kërkolojnë bot Kam kaluar një fundjavë shumë të këndshme me Beyoncën mm. Me që Rafjala Po, super fundjavë Ishte fundjava big me Beyoncën mm -hmm. Në Klab FM Besoj ke ishën duke kën të gjuhën në makinë. Ka kënë këtë përmëra. Po, për, po, a, djuhon po djuhon se ishëm duke bërëdur, po ishëm... Uh, ishëm mandin nga rivienë. Shionë dhe shumë. A, ah, shionë dhe shumë. A, shumë se shë po mendoj tani për një kënë nga bionëse. Mm -hmm. Po, se zdi cila më përqenë më shumë. Po, pra, ku shtë ngeli në mundje? Ndërkoj që atentati If i fundit... Oh, okay. Apo... To the left, to the oh, left, put left. Put everything you want in the box, to the left, ta ta ta ta ta ta Ashe, boy, ah. A, se po e fito klib. Hello boy, po. Me pionsen? Ah, falnice. Arrest me, officer. Ka lezet ja ta arrestoje. Unat çenka në një mendje. Po. Jo e ka parë. Ai kontroll, <laughs> edhe një <in> kontroll fizik. <laughs> <laughs> e gëvera siç është. Po, po shumë mirë. Po. Si uh, si njëri që u përplaset ma kujtoa tani këtham. Në në lobin e një hoteli. Uh, padashi, e një bur Për plaset me një grua atje Edhe kjo që i thotë uh, Padashi kjo me, me bryll I bje në gjox kësa ja Edhe po, të më fali, më fali shumë Dhe nuk e pa Edhe i tha Por nëse ju da keni zemrën Ka ishtë busa gjox tha, Me sigurit do më falni No <laughs> Edhe kjo që i thotë E u uh, sotri tha Nëse da keni ka ishtë forë sa bryll Dhe ma ime është 112 11 So, ja, do. Ka ti them po, kështu. Doqë shenjestra e të... fundit kur Isis është mbretëresha e Elisë mm. mm, e Anglis, pra Elizabeth. Elizabeth është e dytë, po. Dhe Ernest i fiton dy bileta për nosin e Plex, 124 i barë numri. Jam chu, jam chu. Ma jep se jam chu. Të s'i grua. Nuk e hap çadrenun asaj, a? Duhet çadra. Kaç? Kaç për sot? E mbyllim. Nuk e teprojm më. Ikim. Ej, kaluan 3 orë shumë shpejt duhet. Ikan 3 orë. Ikan 3 orë. Ej, dëgjojmë një këngë. Lejonit ju vendosni këngë nga Beyoncé, meqë. A replace the ball to the left, to the left. Kto për sot? Kjo m'vadin mend tani, po m'pëlqen kjo. Gjem Beyoncé në përgjithësi. Edhe kjo në veçantë. Të filonë shumë me dramë, dramë qifti, si shpo thoshim sot? Dajen qiftet? Burrat vojnë më shumë. Burrat uh, e vojnë më gjartë. Grrat puna, vojnë më shumë për momentet. Janë se punë e gjirafës që kujtojët më vonë, që duhet vojnë. Iga më cuna dhe goca. Miro pafshim nga Radio Krab FM, me njëshinë për 4. Miro dë gjofshim. Ciao! The left, in the closet, that's my stuff, yeah, hip-hop body. Please don't cut something and keep talking and mess, that's, that's fine. But could you walk things off at the same time, man? It's my name, it's on that deck. So remove we'll your back, let me call you a cab. Standing in the front yard, telling me how I'm such a fool. Talking about how I'll never ever find a man like you. You got me to stay. You must not know about me. You must not know. Have another you in a minute Matter of fact, he'll be here in a minute, baby You must not know about me You must not know about me I can have another you by tomorrow So don't you ever for a second get to thinking Irreplaceable So go ahead and get going Call up that chick and see if she's gone baby chica that i didn't know what it to think i was putting you out for you cut you as an two wall and how around in the club that i fought you maybe drop them keys hurry up before you'll take The so thinking The era plays a ball Cuz since I'm not sure